Seguim a Ràdio Palafrugell, eh, tornem a baixar a la biblioteca per visitar els nostres eh, amics i companys d'aquest equipament cultural de casa nostra, perquè amb l'arribada de l'estiu doncs, té lloc eh, una activitat eh, doncs, que, que és habitual, que és la biblioplatja, en parlem amb en Joan Soler, bon dia. Bon dia, gràcies per ser aquí. Uh, una vegada més, com sabeu, el cicle, el... nosaltres seguim el cicle escolar de setembre, junts tenim l'horari d'hivern amb una sèrie d'activitats, i ara comença l'estiu, aquest juliol i agost i part de setembre, que tenim uh, al Biblioplatja a Tamariu, i després un punt de lectura a Calella, que porta a l'ABAG, l'associació de veïns. Uh, al Viló Platja de Tamariu ho porta la nostra companya Paula obrint de dilluns a dissabte de 10 a 12 de la tarda i té una greella d'activitats que van els dijous que fem tot tipus de manualitats després tenim aquest juliol una sortida d'Urban Sketches és a dir, de Palafruger i Dibuixa aquest, uh, és, per qui no sàpiga de què va, són aquests, que, aquests pintors artistes que van pintant Uh, escenes de, de, de Tamariu això ho farem el, el dissabte 13 de, de juliol a la Viloplatja de Tamariu i us podeu posar en contacte amb la biblioteca si us interessa participar en aquesta sessió de dibuix després tenim el, el 24 de juliol les, les conegudes converses de barraca eh, que eh, el tema escollit serà cellers vins i vinyes de l'Empordà el 24 de juliol a la sala salida a, a, les, a les 9 de juliol Uh, on intervendrà en Jordi Grau la Montse, la Montse Molla i l'Ingrid Teixidor i després, d'allà ja, de cares a l'agost, pues, tenim un parell més d'activitats infantils i acabarem un masterclass de cuina amb el xef de l'hostal Bé, que seria una mica en resum tot el que farem al Biblió a platja, però us convidem que si aneu a Tamariu i neu a la platja o a prendre alguna o a fer un arròs en uns dels grans restaurants que hi ha allà, us passeu per la biblioteca i podeu agafar alguna de les seves lectures o llegir el diari eh, al peu del, del Biblió a Platja. Sí, per la gent que no conegui ben bé el servei de la biblioplatja, Joan, eh, la gent que va eh, aquell dia doncs, a la platja, qualsevol dia, de dilluns a dissabte, pot, eh, a més a més d'agafar el diari, també pot eh, agafar un, un llibre, en aquest cas també pot fer el préstec eh, allà per, per tenir-lo uns quants dies, perquè clar, un dia potser és difícil llegir-lo, no? Exacte, està pensat perquè la gent que vagi a Tamariu pugui passar per la Biblió de Platja i agafar el diari, perquè tindrem tot un ventall de diaris, agafar alguna revista, que tindrem, també tindrem revistes, i pugui agafar alguna lectura. De lectures allà tenim lectures per infants i joves, i alguna novel·la, perquè si algú vol, vol passar a l'estiu allà o vol anar a la platja i vol llegir alguna cosa pot consultar el nostre fons de novel·les i també agafar tot aquest material en préstec també es presta 15 dies després si volen una cosa més especialitzada doncs poden venir aquí a la Biblioteca de Palafrugell Òbviament allà hi trobareu un testet no el no, no podeu traslladar a tota la biblioteca cap allà perquè seria, ocuparíeu tot, tot Tamariu pràcticament, tota la platja, i per tant no, no, no seria viable, però sí que doncs, la gent que aquests dies de juliol i agost doncs, vagi cap a Tamariu doncs, tindrà aquesta possibilitat. fa quant, Quants anys fa que, que dueu a terme això de la, de la biblioplatja? Bé, va començar amb l'anterior directora i ja portem... 13 anys, diria. Sí, sí, perquè va començar el 2006, uns 13 anys. Portem de Viló Platja, ja fot, són uns quants anys i, i, bueno, la caseta ha anat evolucionant, el servei també i esperem estar, doncs, pues, uns anys més. La idea doncs, és que, a més a més d'oferir aquestes lectures eh, o la possibilitat a la gent doncs, de tenir el diari, doncs, també el fet doncs, de crear aquestes activitats, no? eh, des de la biblioteca doncs, se'n fan moltes d'activitats al llarg de l'any i també voleu traslladar això a la, a la platja, en aquest cas de Tamariu. Bé, aprofitem una mica que és l'estiu i que hi ha un volum de població, una densitat de població important en el que és la zona de costa, Tamariu i Calella, i aleshores pues, una mica sortir d'extremurs d'aquí de la biblioteca i acostant nos una mica al ciutadà d'allà per oferir-los els nostres serveis. Després de 10 anys suposo que el balanç és eh, més que positiu, no? Sí, eh, la veritat és que ens va molt bé perquè també ens donem a conèixer, tenim... Uh, turistes, passavolans, tenim gent del poble que aprofita aquests mesos i setmanes d'estiu de vacances uh, pues per, per fer algunes lectures que ha anat, ha anat deixant no, a l'hivern i ha anat arreconant per, per poder-los fer a l'estiu. Oferim la possibilitat de l'equipament de la biblioteca de venir de, di, de dilluns a dissabte i després tenim a més a més aquests dos punts de lectura que qualsevol que vulgui llegir uh, pues té la possibilitat de fer-ho. En aquest sentit, eh, hi ha molta gent doncs, que és del país i va cap a Calella o cap a Tamariu, en aquest cas, cap a les nuclis de costa de, de Palafrugell. També oferiu algun servei en estranger, en premsa estrangera, o, o algun llibre fins i tot en, en llengua anglès o francesa? Sí, eh, eh, oferim revistes, eh, i ha novel·les, eh, amb anglès i francès sobretot, perquè són els dos idiomes més demanats, i tenim bueno, això, un fons de revistes, algun diari que comprem també, a la zona de costa i, i al fons de narrativa, bàsicament. Molt bé, doncs apa, a tots aquells que ens estigueu escoltant, ja sabeu, teniu aquests uh, mes, dos mesos per uh, anar a, a la biblioplatja, i si no també aquí, eh? òbviament, que aquells dies que apreta molt la calor, doncs l'aire condicionat a la biblioteca, esperem que funcioni també. Sí, esperem que no s'espatlli, perquè és important aquests dies convidar tothom que vingui, tant el nostre equipament com els equipaments que tenim instal·lats ara a l'estiu. Moltes gràcies, Joan. Gràcies a vosaltres.